بسم الله الرحمن الرحیم تواسیل میم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبا موسیٰ و فرعون بالحق لقومی یؤمنون سورت قصص دا مکی صورت ته د صورت الشوارا نمل او قصص د نزول زمانه یوه ده دی صورت کې الله رب العزت نبی علیہ السلام تا دا د مستقبل پېشنګويور کئ د صورت کې نبی علیہ السلام ته د مستقبل پېشنګويور په د صورت اخر کې وای چې ان الذی فرض عليك القرآن آیت نمبر 86 دا مستقبل پیشونګوې تفصیل دی فدی باندې تفصیلی واقعیا د موسی علی سلام ذکر کئ په صورت کې د موسی علی سلام بلن مقام داغی تسکره دا چید آغا مقام مرتبه پا دنیا کی دا تبدیلی جهد جههد کړو او هغه تکامیابي ملوشي وي نو دې صورت دغه خبره د موسی عليه السلام معیار جوړک اول ابي عليه السلام توي چې تب دور کې په دا خپل بلند مقام زريې سرا د خپل دور فرعون او توروتي نظام خلاف جدو جهاد کې او غلبا و ملاوی لراضک علامات دا خود دي صورت داوا او داغي وضاحتوش لندل پازو کې داوا سوا نبی علیہ السلام ته د مستقبل پیشن گوئی د کامیابې په واقع واکې د موسی علیہ السلام چې هغه د خپل لوی مقام مرتبه په ذریعہ باندې دنیا کې د تبديلې کوشش ورو کړه او کامیاب شو بز زده معیار دی پیغمبراته به هم په دی معیار د خپل دور فرعون او طاغوتی نظام خلاف جدوجہد کې او آخر او بتاه غلبه ملاوي کی لرا دو کلامات لرا دو کلامات د غلبې پیشونګوی وو اوس د صورت مزامین دارنګ دي صورت کې اول خو دا خبره کوي چې د اسلامي انقلاب جد جهد د پارا د موسی عليه السلام حالات پیش کئي چې د موسی عليه السلام مقصد سو موسی عليه السلام مقصد يا وداسي معاشره قائمولو چاغد الله په حاکمیت باندې مبني د دغري الله دا حاکمیت بیان اومدي صورت کې 75 یاد کې کړه کله الحكم 74 دی غالباً او دا 75 نه 70 وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واله ترجان اولوهیت کار سازیو قانون سازي دا غدي له الحمد في الاولى دنیا کې د خدایي اولوهیت او حکيميت دا غدې ول اخر اخرت کی بمی نو ولاه الحكم فیصله قانون دا ودا غچلی هم دنیا کی او ماخرت کی د دا داسې معاشری د دا قیام د پاره چې حاکمیت پکه د اللی محمد صلی الله علیه پاسې دلیل جدجهد وکړي او دا خبره کوي چې کلا دا اسلامی د الله حاکمیت والا معاشره قائم شي نو د معاشرې نه د جاگیردارو او ظلم ختم المقصدی دام اٹھا ون آیات کے وئی ذکر دادا معاشرے غٹ ناسوریو دیو سالح معاشرے پلار کے رکاوٹی جائگیردار و سرمایدار خو ظالم وکم احلقنا من قریت بترت معیشتہا داغا ځا غلط شاګیریدار او سرمایه‌دارو ته اشاره دا هاودارنګ د دا اسلامی او صالح معاشي د قیام مقصد د ظالم حکومران ظالمانه حکومرانی ختمولي لَكَئِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعٍ يَسْتَظِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُزَبِّغَا عَبْنَعُمْ وَيَسْتَحِي نِسَعُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ظالم جابر حکمران حکمرانی ختمول دا مقصد او دیایا تونکه د دې صورت ابتدا کی د دې سلورم آیاتنا سلورم پینزم شپقم په دې کې د دې فرعون د فیرانی تاغوتی نظام پورن نخښه راخله تاغوتی نظام څنګه فیرانی هو ده داسې میارو نه خولي دي چې دا یو سوسایټي او معاشري تحلیل او تجزیه سره کوي بس دا خبره بګي دریبا کتلش دا معاشره صالحه معاشره بنا بر عدالت او انصاف دا او کو بنا بر ظلم دا دا سوسایټي او معاشره دغه نظام بدلته یودره بهترین معیارې دی ہم سماجیا تو والا ہم دا وی چیو سوسائٹی او معاشره بهتره کمد او بهتره کمال دا اید او تحلیل د بار درې خبری یو د دی سوسائٹی فکر او نظر سره نظریه فکر دهم د دی سیاسي نظام څنګه او دریم د دې ماشينه سام څنګه درې بنیاډونی غټ سلوورم مسره معاشرتی وي خدای راڅخه د دې درو نه بس معاشره جوړیږي هغه بیا نتیجې سوسایټي بیا د دې نه جوړیږي کوم نظریا کار فرما ده کوم نظریا شاته چلی سیاسي نظام یې سمره معاشره निजामه سره بواسطه بنیادونو بیا سوسائټی معاشره وجود ترج تهذیب وجود ترج ندایو تهذیب او د یو निजामو د یو معاشره تحلیل او تجزیه په خبرو کې د فرعون په دې واقعیه کې د تجزیه کړي بس قران زکه د باطل نظام او غلط اوتیو فرونی نظام نظریه سوا نظریه دا غدا دا چې ان فرونا علا فی الارض د دین نظریه په بنیاد دا نظام چلید علا فی الارض سمانا علا فی الارض دا مطلب چې امریته قائم کړو ا ته عامریت وای ا ستمارو څامراج او او و ډیر حقیر غنل او غلامان یې جوړ کړو د دین په تحت دا ظالم حکمرانی کوي زاميرمو د غلامان دي دی. دا یو غلط نظام ورته نه خی چې په نظام کې حاکم ځان امیر غني خادم نه غني او ریته او ما غلامان او حقیر غني نو دا یو غلطه تماشه غلط نظام طاغوتی نظام د ظلم دی د نظریه په کار فرمای کمزې کې چې حکمران ځان خادم غني او خليفه من الله ځان غني الله تربنا ماموریم عامر نه ماموریم وګوره پیرونی نظریه سلا عامر او اسلامی نظیر ایسا دا مامور خلیفه ماموری گان من الله یا من الرسول او کم نظام کې چه عوام او ما تحت حقیر گنه لیشی غلامان جوڑک لیشی وی دا ظالمانا ده غلط غلط نظام او پا کم نظام کې چه عوام او ریت لعزت ورکڑی کی گی حق ورکڑی کی گی نو دا غبیادا عدل و دا انساء پی دادا سی اصول لی چه پده تا نظامونم تللشه پده بانده تحریکون تنظیمونم تللشه اداریم په تللشه چرا ماتا ہے دام غلامان اڑر سرب اڑر او دارن دیزانو چت متکابر ارس زمان جی بس نظاره چاره زمون دا ملکم دا حل زمون دا ملک دا حل ده چه زمون کم مقتدر طبقه دا اشرافیه دا اشرافیه زمون کم بیروکریسی دا او بایی جوڑی دا پاکستان زمون ده و دا طول پا کناز زمون غلامان تی لگا دا سوچ دام نظریت نا دا, دا غلط نظام نخیل که فران لعلا فی الارض او و جعل اهلا شیعن یستزع فطایفتون منم یو زبیهون آبنام و یستحیون نسان نا غلامانون ماملی دا سی تحریکونو کی می کلا چی کلا مشر هغه امیر شي اولا د حقیر غنی سپګنی اولامه غنی نو بس چې زس اډا روپ نو دا بیا خراب شي کا نو یو معیار داش دو معیار سیاسی نظام سره سیاسي نه زامه راو چې وجعل اهلها شیا وجعل اهلها شيا مطلب فرقاواریت او فرقبندی فرقاواریت او فرقبندیو ډلی بازی دغه فرونی نظام د مسول <تصفح> <تصفح> سکی جعل اهل اشیا بے خپل ماتاه ډلیکړی پای کې فرقہ واریت فرقہ بندی پای کې ډلابازی پیدا کی دا ولیکای دا دیر پار کوي چې لړاو او حکومت کرو ا پالیسی ڈائی وڈ اینڈ رول ا د انګریزو پالیسی وا فیرونی پالیسی دا دې حکومتونو کې راځي بلکې بعضې کمچې سامراج او استعمار مسلط دي کنه عامر ادا چل کوي تحریکونو کې هم داځي مزه د سره غغ سره واچا زګ چې لړاو حکومت کرو زموږه مشري برقراره اوس کوم معاشو نظام کې داشینو بلکې مشر و حاکم دا یو زیکولو کوشی شنو یو کولو فرقہ بندی ہے نه نو کولا فرقی ختمولے او خوت پیدا کاؤ محبت پیدا کاؤ نو دا د سی معاشر و دا نظام نخ لکه د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پا ما تخت کیو خوت پیدا کاؤ پرانم بکی پیدا کاؤ پاس واحتم بنعمتی ہی اخوانا محبت اور رو اور ولی با چرته نبی علیہ السلام کا قتل دو ڈلی او دو کسان لگیہ جنگی نظر نبی علیہ السلام حاضر شوی دے غی ولا ختم کرے ایو موقع بن مستلقنا را روانو منافق دا چلوکو عبد الله ابن ابی بن سلول اغه چرته او مہاجر انصاری سخلو کے خبرش تاولیو بو مخ که او مطمعو بو مخ که او را لامخ که روست نو پاقی که خبر لگا تیز شوا ایو محاجر و نو حوی ولا ورکڑا منافق ده خبری لا او دا محاجر را لالزمون پر اوٹو لیشو دا, دا و س منگ سر دقی نوازو شویال الانسار انسار انصار رازه نابل تربطا وا یال المحاجرین مهاجر رازه بزغت ډله بازی جوړوله فرقه بندی جوړوله فرقه بندی نو نبی علیہ السلام راو راسی دا وی دعو هو فإنه منتننا دا ناره پرې دی نسخه بوې راځي فرقه واریه تو فرقه بنده نو سیاسی نظام دای امر کې نظریه وا او دغه سیاسی نظام شو ده سیاسی نظام لڑاور حکومت کرو او درم درم نظام سره معاشی نظام داده چه داي تذكره قران کې یا سزفوا طائفه منهم یا سزفوا طائفه تم منهم دغنم معلومي دا جعل اهله شیعه دا فرقه وريه او فرقه بنده وا او یا سزفوا طائفه تم دا ما شینه زم اشاره دا سمنا طبقاتی نظام طبقاتی نظام په کې طبقاتی نظام څه توئی اوچ نیچ والا نظام دا سرمایدار او دا غریب او دا غټو دا نو دا, دا سرمایه په بنیاد کې د معیشت په بنیاد باندې کې غریب او مالدار والا فرق دا ته طبقاتی نظام وی. یستازے وطائف تمینو سیم محتاج کډیو او چا سره تمام چدنو سیم زارو مال او دولت دا غیله او سی و تمه محتاج د دې سرمایه‌دارانه نظام کې می چې مالدار سره ز مالدار دې سرمایه‌دار دې غریب ورستر غریب دې غريبي هغه محتاج کړي طبقاتی نظامی معاشي وګوره پاکستان کې دا طبقاتی نظام غریب مالدار والا ډېر لوی فرق دی سیاست کې وګوره نو اغه سړی به سیاست تر ازي چا سرمایداري غریب پکې حق نشته داران ځان له خپل طبقاتی نظام جوړ کړي دي وی اي پی ژوندۍ ته نورونه او سو غوړې د دې غټو خلکو د غټو غټو د افسران د بیروکراسي چیرې د دې هر څه جدا دي د عوامنا د دې بچيبه پام یې سکول کې سبق نه وای اله خپل ځان له سکولو نه جوړ د دوی شاپینګ به عام شاپینګ مالو کینی یادي خپل شاپینګ مالونه دي د دې به عام عوامي اجتماعات اجتماعاتو پروګرامونو مییل ملاپ نه کوي دوی خپلو کې چې د غم خا لزیې را غټ افسر به چر ته عوامی پروګرام ل را شي بلکې د غټو به خپل منځ کې ګرنګه او خپل منځ کې را شه در شي او داته خود کېږې د فرواونی زههن چې داستا دا ستا د د اوهد شان نه خلاب ته ته خلکو سر لاس نه میلا د عوامي مجلسونو د نزه جمعه تبهمنزه ا جمعه تمن رازي رازي اوس وخت افسر جمعه کې لیدل او اسلام کې سو سونا غټ افسر واغه په جمعه کې و خلیفہ جمعه کې وزیر مشیر جمعه کې نهست عوامي اجتماعاتو کې لا گیاو دا ولي را سي کوي خا دوي سفرې گاډي بموجودي دیبات تور شیشو والا گاڑی کې ګرځي چې څوک یو عام گاڑی کې باندې ګرځي د دې نظام وی آی پی کلچر وېل کی وی آی پی کلچر دا ولې کوي د خې ډېر مقاصدونه دي دلته چې تیر شوه دین او دا خلک ټول داسې غلام او دباو ساتل دي نو چې د دوی کوم سامراج جنټان نسی نه هغې په ذریم د قوم د بهسادي نه حکمرانې والا دغسې جوړ کړی دی چې دا ستا غلاند او تی قا دا دماغله یو فیرونی زه او دویم د مقصددی چې دا, دا خلک د اووا سره ګول میل نه نو چې کله ګول میل نه شي نه د عوا د مسائل نه به خبر نی د ی خپل مضی کو اوواام به تبا ګلکه دوی دا رااله او د عوام سره یو زې شو لاندې سطحه ترا کو شو مسائل حالات بو ګوري بیا بده دې سره کې سر ازي بیا بسر سا کارسمه اوس واي خیال له جوړر سره سي سم دي داغه ته بجلی نزي بجلی زي داغه ګي سي زي اغه ته د شیک د گراني او درزانه پته لګي اسنه هاي جوړ ټول دا خلک داسې مزو کیږي نو هیڅ خبر نه ده ناڅې بیا تقریر کینو تقریر کې سوئی ټماټر پوسورو په درجن دی ولی هغه ته غریب ته پته نشته أي جوړه خلک مزو کې یې سنیش دا یس مثلا نش آیه دا سیل الګ تلک دی د پارا ساتلی چې ګول مل نشي او د خلکو د مسایلو نه خبر نشی چې خبر نین نو بزیبا عمره غلامانی د بووی دې په مزه کې نو دی او دری مایارون و اصول و یو خنظام بد نظام یو خماش رسو سائیتی بدا دا ای تجزیه و دیدریو خبرو کې چې پده کې د حکمران او د مشر فکر او نظریه سده دا, دا زان آمر گنی او ما تحت غلام گنی که زان معمور گنی و دا عوام خپل معزز گنی دا قتل گوار او دویم سیاسی نظام دا فرقہ بندے فرقہ ده او ماشی نظامي طبقاتي ده نه دا یو بدترین معاشرو بدترین نظام دا دا فرعون نظام او الله په یو سټوکو کې او دا تزیعش خبر دا وبیا اثرتا او منځ کې تفصیل راه چہ موسی علی السلام واقعیات دے دا په حالات ذکر کوي چې موسی علی السلام مقصد سو دا او معاشرا قایم اول چې غد الله په حاکمیت بناوي زکه له الحكم او د دې معاشه د قیام یو مقصد جاگیردارانا سرمایه‌دارانا ظالمانا معاشي نظام ختمول وکم اهلق نامن قريه بطرت معيشتها دویم ظالم حکمران غظالمانه نظام ختمول چې څه ظلم دی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهل اشیع وسیستدع طائفتم نو ذریه د علا فی الارض عامر ده, ده امیریت ده امام غلام غنی دارن سیاسی نه زمو فرقواریت ته ماشینه زامه طبقاتی نظام د دا داسې دا نظام د دا ختمولو لپاره موسی علی سلام پورته شوی او کم نظام راوسته دا الله نظام داسې نظام وو نورید ان من علی الذین سذبو فی الارض و نجعلهم امته و نجعلهم الورثین ها انصابه نه بنا نظام کمی شه د معاشه غلان د طبق غریب عوام ارا پور تکړي شویله اقتدار ورکړي شي دانه چی غټوله ورکړي شي ته وره الارض ونجلهم ايما لا انده برشي نبی عليه السلام निजाम داد شو لا خلق اغا بر را غلامان کمزوری زوري او معاشره کې غریب ابرالال حکمرانان کل چې دا لاندې طبقه والا بر لاړ شي د سر د لاندې خلکو بے احساس الله یو دغه خلق دغه نظام میں واس ونمکن لهم فی العرض دنیا کې ول حکومت ورک داغره په صورت کې دغه فرعون د واقعیت تبسیلی روړی او دغه مقاصد ته راسته لغړی خو سره په دې صورت کې د قارون تسکره کوي قارون تذکره پکې کړه ان قارون کان من قوم موسی فب غاليهم دا مثال د سرمایه‌دار او ظالمو ګ حکومت ظالم حکمران دا ظلم او طاغوتی فرعونی نظام دری اصولو ایو ایسره ماشه او دا نظام سګېدا تولګي ما یarad او سرمایدار او مثال وګور الته لنډه خبره کړي واګه چي بتریت معیشت هم دلت او بتریت معیشت هم راجم تفصیل وګور دا فرعون د مثال دا سرمایدار د دا قارون د قارون سرمایدار سرمایدارانہ ذہن وګور ان قارون کان من قوم موسی فبغالهم واعتیناه من الكنوز ما انما فات يعلو تنو بالعصبة وللقوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفريحين وَابْتَغِ فِي مَا تَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَعَسِنْكَ مَا سَنَ اللَّهُ يَلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْسِدِينَ دلتا معاشی وصول بیان سرمایداران نظام د ختمولو د پار چې دی واقع باندې سړې غوور فکر وکي نو سرمایدارا نظام ختمولو د پارا ماشي اصول او سرمادار ته یو پینځه هدایت سرمایا په خپل ذات کې بد شنه ده چې سړی سره حلال مالي ډیر دی وی شعید دین نه خلافه نو بیا زکات وړي پر اس دا زکات د دلیل چا اه پېسا حلاله کېدل بچنه نه نه شي په خبر زکات په چي په صاحب نسب مالداري نو پېسا جمع کوله حلاله او کېدل مالدار کېدل شریعت کې منې نه دي ګنې زکات بنو زکات چې پر شوی خوده مقصد دا دی جمالدار <متحدث> وای زکات باور کوي دویم صحابه کرام له مخ کوي چې صحابه کرام او که خوشبغه صحابه عرب پدې اونو عرب پتی صحابه اصل سرمایا بدانه دا خدا سرمایا دارانه ذهنیت بد ده اسلام ده دی خراب نو سرمایدار وتا د قارون سرمایدار په دې واکې کې د دې په تناظر کې څه او د سرمایه‌دارانه ذہنیت او د اسلام د سرمایې نظریه دایي تقابل لري پکې او د و اصول یو اصل دا لاله چې د سرمایدارانا ذهنیت سرمایدارانا نظام نظریت آده چه زد ده دی دیمال دولت بلا شرکت غیر مالکم دیو اسم مالکم لیکن ماسر بل شریک نش سرمای مالک بلا شرکت غیر غیر ماسر شریک نش دا زما د خپلو مټو او د قوت ګرځملا دا زما کمال د اورا انما اوتیتو علا علم نیندی د اورا فرق قارون د ویلو کنه او ته خرج کنا سوی قال انما اوتیتو علا علم نیندی دا زما خپل مهنت زده دی مالکم دغه خبره د صالح علی السلام قومام کړه ایسوې ا صلاۃ کتامرو کا کانہ تر کومایا بدعا باونه او ان فلا فیموالین اما نشا فیموالین فی اما نشا ان فلا فیموالین اما نشا سورت الہود کې یني دا څه ده؟ خپل مال له مونږ خپل مال کې خپل اختیار بچو. یګر سرهبل سوق شریک نشي. ای داسې فری اکانومي فری اکانومي ده. او زمو مالګم د دې را سرهبل چا کار نشي. دا د سرمایه‌دارانو ذہنیت یو اصل. د دې مقابل کې د اسلام ذہنیت څه د اسلام نظری دا د چې نه د سرمای یواې بله شکتې غیرته مالک نه بلکې دې اصل مالک الله بنیادی خبره ده مالک الله د وه قړډې را کلوی کل و ماه ق نه هم اوګور هم مونږ ورک او صورت حدیث کې چکم ده انفاق خبره کینو پای کې پینځو اصول یو پکې سو ا ځو چې دا مال لای ما دار کړې تم په عارضی کې انولې څوکیدارې د اسلام نظریه دا سرمایدار سو ز بلا شرکته غیر چاره سرکار نشتا او انفل په مال نه مان نه شافرې اکانمي دا اسلام پنيز اکانمي فری نه دا پابند دا دا. که گٹی د الله د اللہ قانون خیال ساته او که خرج که هم با دا اللہ قانون خیال ساته آزاد معیشیت نده بلکې سرے پابند سرمایدار نظریت دا آزاد دویم خبرہ اغا دادا چپدی مال مال او سرمایے سرا د دا سرمایدار د دا اخرت بهبود او د اخرت کې د الله رضا طلب مقصود نه صرف خواهش خپل خواهش پورک خپل خواهش پورک کول قران و دته وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخرہ دار الاخره اسلام نظریه دا دا چې د سرمایې په ذریبه دا د بهبود د فلاح سوچ او فکر وي د دې په ذریبه باندې به طلب اخرت وي وابتغی فی ما تاک اللہ الدار الاخره دا ولې دا سې اصول لي چې تاسو در معاشیات و کتابون راواله قط قط کتابونو گوره نوائی که بم دادار دا دیر پگرانه ملویشی ده بس خلاصه بیله در وصولی خبری در سرمایه نظام او در اسلام نظام فرق که در سرمایه ذهنیت ردش د موسیٰ علیه السلام واقعی که مای بنیادی در دوشی نظام یو ظالمان سیاسی نظام و ظالمان معاشی نظام پروندا دو خبرې وین دلته وخو دلته داغه اصول پکو تکړل را دیو کو دلتا یا سرمایه‌دارانہ نظام درېمه خبره سرمایه‌دار په دنیا کې د جایز ضرورتو غیر جایز فرق نه اسلام کی سری اسلام کے بعد دنیاوی جائز ضروریات او خیالی جائز ضروریات نا جائز ضروریات نہ خواہشات نہ عددین امعلومی گی و لا تنسا نصیبک منت دنیا لا تنسا و نصیبک منت دنیا دائشارش و لا تنسا نصیبک منت دنیا د دنیا نه د غ خپل حساب برخه مي روا دنیا دنیا مال دولت اې که س خپل يا وي سره نو د خپل يا وي سره چې د مال مقصود نه دی ضرورت ته او جائز ضرورت قر نصیبک منت دنیا الکه پوي ګم کنه جوری خبري او دا چې عجاب معاشياتو نظرې نو پوي کې دا سوی قران په معاشي نه زامي دا فرق ده سرمایه داره نظام و اسلام کی جائز ضروریات دوی جائز ناجائز فرق نکی نا آو سرمایه مقصد گنی دا مقصود موی ضرورت ایه مقصود دا گنی چه مغرب نن سوا سوای و انسان سشده آن economic animals economic animal insan na cha sa jod pe cha sa mantiqian hote sa jod ka ha haywan e nateq sirf ye haywan e nateq dite sa jod ka economic animal samana maashi zanawar maashi zanawar maashi zanawar de ba sirf maashiya taraj jama kai ye maqsad ماشی زناور ده وی ده غلط تعریف ده خدا انسان ولی اصل مقصد ده انسان سره ده آخرت زندگی ده ده اللہ بندگی ده وما خلقت الجن ویلی سا الا لیاعبدو او ده ده پارا چه آخرت کامیاب شي نو ده الله بندگی او آخرت ولا زندگی دا ماشی سرګرمه چې سمرم دي کنه غټا یعنی خرج غټل خرج کول دا ماشی سرګرمه د دی لارې د دی لارې زاد راہ دې د دی منزل زاد راہ دې څنګه موږ روانو مقصد ته د الله راضا عبادت ته و خرت ته نه چې په د کمه لا و د زمون د لالارې ضرورت دی مد نه دی سړی ګاړی ک ک نه زی لاور ته په لاره کې په موټرقیام او تو عام ته کوو د دپاره او دسمت کې د د پاهخوراککو کې اسککو کې چیر او ټی وړيته د دل د لارې ځاد د واپس غاړی تخی چې. ای تا د ډېره نه اچي زمون پنيز ما شیشر سر گرمی سره ها دا د دې لارې ضرورت مقصد نه لري ایڅکه مقصد ځکه قران ټکی وي ولا تنس نسيبک من الدنيا نسيبکات صرف ست سره په کې لگا مرصود نه لري ضرورت ای مقصود ګرځول ال سلام ادا چوहासन کما سن الله الیک دا دا چې دا سرمایا او دا دولت د با په خیر کې خرج کول غواړي احسان به با دی باندې کول غواړي خلکو سره دا نه چې سره خپل ځان نهहासन کما سن الله الیک په دې کې به احسان والا معاملې غریب غرباو ضرورتمنو سربتاونی د خیر پلارو کې به خرج کولی د صدقات او د زکات دروازه به د سرمایدار کولوي د نه جيب بندي کړي آسين کما سن بل سره احسان بګینی نو دا بل سره چ احسان نه یاو زمما مال بل بګي سکار دی بل ولې ورکم د سرمایدارانه زه هند او دا اسلام زه هند سره ادا دے چه احسان بل سر احسن کما سن الله علیه تم ته مستفید شه خدا دا چې الله دا لمال سرمایه در نو تی سر دا وک بلم ته مستفید بلم بګیزان سره شریک یری دا ته چې کوم مریضه خوره نو په دې رزق کې سر بل شریک اج سونا ستو و چې یو شریعت دروانه کما حد مقرر کړي زکات په شکل صدقات په شکل دیو جنا یو بزرگ وای خپل مرید ته نصیحت کاه وته کله چت خوراک کې کنه تو کانې کو کانې کو یا خوراک کو خوراک کو دوه کر خایا کرو دوه کر خایا کرو سم مطلب سبزی اول شړي وینځي دال کلول په خي وینځي بیا په خي کا مرید ته حضرت هم هم انزو الخرو اے دا مطلب نه دی دونه دونه دا دی چې تکم خوراک کې چې ځان سره په بل شیک کې نو دا الله انځلی شو پاک شو پاږ په چې ووررکې کا دک صحیغمال په پا کېږي که نه چې بل ل ورکې نو دا اسلامو سلورممه نظریه ده آسین کمم اس الله علیک چې بل سره و پهې سانې سررف ځان دا پاره نه. او اخیری پنځم د دې سرمایو دولت په ذریعہ پزما کې فساد نه پهلاول د نورو په حق باندې ډاکنا چول غصب نه کول ولا تبغيل فساد فلارض سرمایدارانه زهنه سګي ا فساد فلارض کوي دا سرمایه غلطه لګی ادا زما کې د فساد ذریعہ شي داران سرمایدار همیشا د خلکو په حقوقو ډاکه کوي د بل زیاد دملبال دبل دولت ای باندې خېټه اچ غصب کوي نه اسلام سوی ولا تب غل فسادا فی دا دولت په فساد ذریعہ نه جوړه دا دولت باندې اصلاح ذریعہ جوړه ده د پنځو اصول د التسو نظام ده بار درې سرمایه ده بار پنځه ادا دې ټوت صورت ګټ مقصد ده صورت کې د قشینو په جنه نور صورت ټول بیا الګي اي کڅدون خبري ني بیا رالو شرطه هغه چ موسی علیہ السلام د یوداسه ماشه د قیام د پاره جهود او جهاد کړو پاسه د لیو چې یوداسه د عدالت او انصاف نظام او معاشره قائم شي چې پای کې د سرمایه‌دارانو زینیه ظلم ختم شي او د ظالم حکمران د ظالمانه نظام ختم شي د ظالمانه نظام او د اسلام د نظام فرق دری خبره وي یو نظریه سه زا آمیر ام دا غلامان دی ریت حقیر گنی دو ام دا سیاسی نظام لڑاو حکومت کرو سکم نظام فرقاواریت او معاشی نظام سی طبقات این اوچ سرمایدار غریب متوسط دا لوگا دا دیده پاره چی لڑاو حکومت کرو معاشی نظام د ظلم اداده پینز خبری دی ورکه سرمایدار سرمایدار دویزه بلا شرکته غیر مالکم داخرت دا د دا فلاح به بود د بار به پا سنکای دا مقصد غنی جائز ضرورت سره بنه پورکای د خیر په کارونو غریب باندې نه لګای او پدی په ذریعہ باندې دنیا کې فساد پهلاوی او اسلام دا وی چنا دا مال اصل د الله دی نو داغه قانون مطابق به ګټلې کی خرج کی دا رنگ د دا اخرت د فلاح به بود سوچوبگی دا دارنګ مقصد بنګړی بلکی دا به ضرورت غنی دارنګ دا مال دولت به د خیر به کارونو کې لګی او دا, دا چې دې دولت به ذریعہ و دنیا کې فساد نه اصلاح و دې ولا فرقش په دې باندې چې با, با سکی ناخر نا پیغمبر مخاطب کی آیت نمبر پچیسی کی اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ الْاَمَعَدُ موسیٰ علیہ السلام جدو جہد دیو کت اداس انقلاب را وستو را وست قارون سرمایدارانا نظامو دا فرعون ظالمانه نظام ختم او دا غا کمزورو غریبو بنی اسرائیلو حکمرانی قائم شوا ندغس پیغمبر آن ستا کارم د موسی علی السلام د کار په تناظر کې مدغه کاری تبه هم پاسه داسې صالح معاشره بقایمه چې پای کې د جابر ظالم د ظلم والا نظام طاغوتی فرعوني نظام او دارنګ د دا ظالم جاگیردار او سرمایدار دا جاگیرانه او سرماده ده ذہنیت والا سوچ ختم شي دا سیوکه واغي کې وکامیابيږي ځکه چې ان لذيذ فرضه عليك القران قران فرز کړی دی نو قران د دې نظام والا کتاب دی نو لرادو که الهامات تب خپل مقصد ترسه اوم دا څه وشو په مککه دقد و شینو د ابو جهل غوندې ظالم جابر فرعون موجود نبی علیہ السلام ایت فراعون وی وی ابو جہل سلام د موسی دا فرعون ویل. د زما فرعون, فرعون. غټ فرعون ولی د موسا فرعون چې کړه په دریاب کې غرکیږي سوې ها انه لا اله الا ها امنتو انه لا اله الا امنه دی بنو اسرائيل او زما فرعون چې کلمړ کې ده نو عبد الله بن مسعودی په سینه ناشه هغه د سر علا دا سلک دلته لاندې کټک چې مړې مې غټخ کاری سر مې راټکای دوه له غټ فرعون نو په مکه کې د دغه فرعون اگر چې حکومت نو خو سرداری نظام خو کنه دایي نو ځای حکمران ده ورکوټه قبایلی سیستم ده سردار ده نو دا فرعونی نظام ده ابو اغه لاند ماتا غلام کړي و ځان عامر جوړ کړو سیاسی نظامي طبقاتي او د لوبې کول او معاشي نظام د فرقہ واریت او طبقاتي بل ترپتور کې سرمایه‌دارانہه ذهنیت والا خلک موجود خپل تریجه ابو لهب نه غټ سرمایه‌دار دې ظلم زیاتې د چي دې ظالم با چرط یتیم غریب و داقا مال دولت بدا غز ده بدا چل کن ما شون با یتیم شو کن ده باوره زی سرپرستی و سرپرشتی بیکن اگا مال دولت هر سبه لاستکل یتیم چی بدا سی غد شو کن د خبه شو شونو وی زنگل تا بیوله گو ورشال تا نپلان که شرول آقا که مطلا بیدا چی زنگل که سا زمره کی یه تیم به پشر مخمات کامال دولت بده تا پاتیش از سرمایه ده رو ابله حکمرانه ده سرمایه ده قرآن داغی دا فرعان همه دا داغه ابو جهلم و دا ابو لحب هم دا ابو لحبه پا صورت لحب که کرده ده تبت یده ابی لحبیم و تب سوی ما اغنا انه مالوه و ما گسب اسرمایه ولای फायदा ورنه کړه دا هغه سرمایه‌دارانہ نظام ته دا اشاره ده ذهنیت د ور د مال د کسب تذکره د غلطه کړه هغه سرمایه‌دار ختم تا. او بل ترپته دا ابو جهل ظالمانه نظام ده کنه حاکم ده ظالم دغه تذکره غوولنی صورت کې کړه وا صورت اله اقرأ ربک الذی خلق بهر سووی ها اخیر کې او چې دغه د ناسیاتن کازهبا د ناسیه کازهب نه دا دینه بيونی سم د سراب هيك او سندو زمانيه مقابل تب زبانيه ولا راشي زمانيه او ما نسره فرشتي دويما ما سيندي سيوي زبانيه نه مراد د صحابه کرامو دا بدر د جماعت ته دا بوجهل با دا بدر پاغا زبانيه جماعت وامه نوې یو کنا ما شمان یو مرداریک دا غا ظالمانه نظام به ختم نو دا مطلب ده چې ان الذی فرض الیک القرآن دا نظام په قرآن کې الله درکړی د عدالت او انصاف په دې بدر د سیاسی د ظلم او دارنګ معاشي به انصافه والا نظام ختمی گی لرادو که الامعادو معادی سو مکاو دقل تاو که نظام دا نظام انظام چر تاو دن بی علیه سلام مخی دا, دا سرمایه داران نظام و ظالمانه حکمرانی دا مکا که وزکاوی دقل به با دربان ختمو دقل د با دادلو دا انصاف والا نظام راجی برحال دا دا دی صورت پا دی طریقه بانده حاصل و خلاصاو و چکل ختمینو داوی لا اله و لا تدو ما اللہ الانا خر لا الہ الا ہو کلو شین حال کن اللہ وجہ کم نظام برازی لراد دو که الامات لا الہ الا ہو الہ کلمت اللہ دا اللہ والا نظام بی علوحیت حاکیمیت و دا اللہ خود تاسو چکل حکمرانان شئے ناسے نا چھے تاسو و جو جوڑی دا حکمرانی با می شئی اون بطولو مرا حکمرانانی و بلا شریکت شرکت, شرکت غیرې وې نانا کل شین هالکن دا حکمرانی مځه امه شنه دا ارزیدا ارجو ان اصل نو دا یو ذہنم جوړ کړې شو حکمرانانو الله بس <coughs> ترجمة نانسي قنقر بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب